A helyszín újra dura Európosz, Kelet-Szíria. Ismét napjainkban. Al-Assad professzor tekintete az amerikai jobb kezét figyelte, ahogy az ujjaival végig simítja az akkát királyfej homlokát, és az orr éles vonalát. A hüvelyk mint mintha megpróbált volna valamit kitapintani, épp lágya megdörzsölte a száj fölötti ívet, ahol az aranyból formázott szakál összetalálkozott a bronzötvözettel. A szír régésznek csak most tűnt fel, hogy az amerikai jobb kezét megcsonkították, pedig már fél órája vizsgálta a kincset. Hiányzott a kisúlya. Haled al-Assad azért gondolta, hogy amerikai, mert azt mondták róla, hogy az Egyesült Államokból érkezett. De az eszközei is erre utaltak. Terepen ritkán látható drága műszereket használt. A szeme elé, a homlokára erősítve, három centi vastag nagyítót függesztett, mintha legalábbis valamiféle sebészeti beavatkozásra készülne. A cizellált szerkezetből a fejszobor felületére, miközben aprólékosan tanulmányozta a tárgyat, váltakozó színárnyalatú sugárzott. Eredeti? kérdezte tőle most már harmadszor a beirúti. Ali al-Masri a közel-kelet hírhet műkincs csempésze volt, és így is viselkedett. Amióta megjött a páncélozott terepjáróval, és amióta két gép fegyveres testőrével odasétált az Annusra embereihez, egyetlen percre sem hagyott kétséget afelől, hogy kitől is függít minden és mindenki. Ha ő nincs, ha az ő hálózata nincs, akkor a Beduin pokrócokon szabályos rendben elhelyezett tárgyak csak kacatok. Értéktelen törmelék mind, beleértve a gyönyörű és ritka fejszobrot is. Eredeti, igen, szólalt meg végül furcsa angol akcentussal az amerikai, miközben felállt és odafordult a beirútihoz. Ali Almasri masri érthetetlen okból nyakkendőt és zakót viselt. Az öltözéke nem illett a helyszínhez, de ezek szerint még a sivatakban, a frontvonalakon átvágva is szerette érzékeltetni, hogy ő igenis üzletember, nem pedig bűnöző. Nem vadember, mint ezek itt mind körülötte. Több mint négy ezer éves, tette hozzá Márkó, miközben levette a fejéről a fénysugaros szerkezetet. Számára talán csak az évekkel ezelőtt Etiópiában megtalált Fridláda fedél volt ennél is kifinomultabb tárgy. A szárnyukkal egymásba kapaszkodó arany kerub angyalok szépsége, melyek a holtengeri tekercsek állításával ellentétben mégsem a Jeruzsálemi szentélyhelyén a sziklamecset alatt pihentek, hanem Etiópiában. Márkót az a felfedezés tette híressé a Frigláda fedél. Ahogy archeogenetikai eszközökkel rájött, hogy az elveszett kincset Sába királynőjének egykori birodalmában, a mai Etiópiában kell keresnie. De ez az akár királyfe is gyönyörű volt. Nem lesz akkor a szenzáció, és az értékesen fog vetekedni a Frigláda fedélel, de akkor is. Márkó pontosan tudta, hogy ehhez hasonlót csak hármat ismer a világ, azok viszont megszerezhetetlenek, mert kettőt ritka kincsként múzeumokban őriznek, egy pedig eltűnt. A gondolatai pár másodpercre visszatértek a metropolitenbe évekkel ezelőtre. Az estére, ami útkereszteződést jelentett az életében. Végignézett az annusra gugoló katonáin, ahogy rátámaszkodnak a homokba fúrt ócska fegyvereikre. Mellettük mozdulatlan nyugalomban ült a sokdioptriás szemüveget viselő szír régész, aki ezt az egész borzalmat véghez vitte, aki feldúlta a múltat. Márkó tekintete újra befogadta a svájci sajtot, a bombázás szerűen felszaggatott ókori várost. A felbecsülhetetlen rombolást. Tudta, hogy most már mondania kellene egy árat a Beirutinak. De ha elhangzik a valódi összeg, akkor az megállíthatatlan folyamatokat indíthat el. Bár végül is ez volt a cél. Épp ezért jött ide. Mert ha a meg megtudja az árat, ha felfogja, hogy mekkora értékről is lehet szó, akkor ködös körülmények között ugyan, de meg fog egyezni ezeknek a sötét, agyatlan barbároknak a főnökeivel. Eldobható mobil és műholdas telefonok szövevényes hálózatán keresztül. De üzletet fog kötni. Pár év alatt mennyi minden változott. Ez jutott most Márkó eszébe. És ő is mennyire megváltozott 2015 óta, a Metropoliten óta. Amikor a New Yorki Múzeum egyiptomi termében az elegáns közönség megcsodálta a kerubanyolokat, még mindenki csak gyűjteni és megőrizni akart. Hiszen akkor még ezek a barbárok csak templomokat romboltak Irakban, Afganisztánban, és itt. Szíriában is. Csak templomokat. Akkor még nem voltak rablóásatások. 2015-ben, a Metropoliten estéjének napjaiban például, miután az iszlám állam dzsihadistái kivégezték Szíria főrégészét, innen 250 kilométerre épp pálműrát Az egykori római birodalom legépebben megmaradt Romvárosát, beleértve még Itáliát is a sivatag mátkáját, ahogy a világörökség páratlan kincsét aláaknázása és felrobbantása előtt hívták. De ma már nem csak a történelem istenségeinek a templomait rombolják, sőt, azok lassan már nem is érdeklik őket. Fordult a kocka. Mivel 2015 és 2018 között az iszlám állam elvesztette a területei és ezzel az olajbevételei jelentős részét, így jobb hiány, most már a felszín alatt rejtőző múltat rabolják ki. Eladják, és közben tönkre is teszik. Az ilyen, még a sivatagban is öltönyben járkáló Ali al félék segítségével. A metropolitenben még Markó is úgy gondolta, hogy az első számú feladat megmenteni, és aztán megőrizni a múlt emlékeit. De ma már másban hitt, és másoknak dolgozott. Odalépett a Beirutihoz megérintette a szépen vasalt zakót, és a könyökénél fogva félrehúzta Ali Almasrit. Legalább húsz métert sétáltak. A többieknek hát találtak meg, arccal a végtelen sivatak felé. Márkó a távolban, az úton, ahonnan ők is jöttek, három fekete pontot látott közeledni. Por és homokfelhő kavargott az autókonvoly mögött. Ali Almasri kérdés nélkül is megcsóválta a fejét, az arcára volt írva, hogy nem tudja, kik lehetnek ezek, de végül is mindegy. Megrántotta a vállát. Ennek ellenére márkon átfutott a gyanú, mert az autók túl szorosan és túl gyorsan jöttek egymás mögött. Úgyhogy a zsebében megmarkolta a pici tárgyat. Persze a beirúti ösztönei valószínűleg nem tévednek, nincsenek veszélyben. Elvégre ide is úgy érkeztek, hogy két demarkációs vonalon jöttek keresztül. A szembenállók mindenhol átengedték őket. A szírlázadók épp úgy, mint a damaszkuszi kormányerők, aztán az ízisz és a kurdok is. A haját délolasz dzsigolók módjára fényesre olajozó beirult itt láthatóan ismerte minden szembenálló háborús fél. És mind a négy üzletelt is vele. Szóval? kérdezte Ali Almasri a fejével a bronzból és aranyból készített műtárgy felébökre Mennyi? Mennyit érhet ez Amerikában? Nehéz megbecsülni, válaszolta Márkó, és így is gondolta. Nagyon sok dollárról beszélünk. Tíz milliókról. Közben mégis elindult visszafelé a testőrökhöz, mert az ösztöne azt súgta, hogy nem kellene elkülönülve a többiektől távol állniuk a sivatag szélén. Az autók túl gyorsan közelednek, és láthatóan feléjük tartanak. Az akkád királyfej értékét valóban nehéz lett volna megbecsülni, mert minden azon múlott, hogy végül is kihez jut majd el. De Márkó biztos volt benne, hogy lesz piaca. Ha konkrét összeget kellett volna mondania, hogy a legvégén mennyi lesz az ára, akkor 80, esetleg 100 millió dollárra tippelt volna. Úgy érezte, hogy a Donald Trump elnöksége óta polgárháborús gyűlölködéssel egymásnak feszülő amerikai elitben, meglepő persze, de épp politikai okokból egy ilyen kincs kiszámíthatatlanul felértékelődhet, és nagyon sokat érhet. A kozmopolita legfelső felső osztály liberális köreiben, főleg New Yorkban és Kaliforniában, egyre divatosabbá vált Trump fehér amerikai nacionalizmusával szembe helyezkedni. Az amerikai elnök túlhangsúlyozott kereszténységével és globalizáció ellenességével szemben úgy demonstrálni, hogy méreg drága műkincsekkel bizonyítja valaki, a nyugati kultúra nem a kereszténységgel kezdődött, és nem is csak abból áll. Az akkád királyfej erre a célra tökéletesen megfelelne. Nem is lehetne szebb és látványosabb szimbólumot találni hozzá. Voltak ugyanis istenek és vallások, művészet, kifinomultság és államszervezet, törvények, és persze a magántulajdonvédelme már sok ezer évvel Jézus Krisztus és a kereszténység megjelenése előtt is. És ez mind-mind a nyugati kultúra része. Az elmúlt években amerikai és nyugat-európai újságírók tucatjai fejtették ki a világ nagy példányszámú lapjaiban, hogy az ötezer éves nyugat története nem ott. És nem is úgy kezdődik, ahogy ezt a nyugati világ perifériájára mindössze csak ezer évvel ezelőtt megérkező, magukat manapság a kereszténység védőbástyájának gondoló kelet-európai sztyeppenébe gondolják. Az amerikai kozmopolitizmus zászlós hajója, a New York Times az elmúlt években sokszor leírta, hogy tévednek a magyarok és a kelet-európaiak de tévednek az indián és afrikai rabszolgavérrel felhígult dél-amerikai katolikus latinok is, amikor azt állítják, hogy a nyugat egyet jelent a kereszténységgel. De legfőképpen Trump templomba járó hívei tévednek a pionír buta, fehér amerikai soviniszták Amerika középnyugati államaiban Ohio-tól A nyugati világ kialakulása sokkal korábban kezdődött, majdnem ötezer évvel ezelőtt. Része minden római és görög istenség, Merkúr épp úgy, mint Zeusz, vagy az egyik Tomi Ré és Ízisz, az Asszír Gilgames, vagy mondjuk itt, az Eufrátesz folyó mentén, a Sumér főisten, Anu. Sőt, ha már az akkád királyfej előkerült, akkor az akkádok egyik kedvenc istene, Istár is. Jézus, az élő Isten fia, csak egy a hosszú sorban. Most még Jézus éveit éljük, az utolsókat, mondják a keresztény nemzetállam koncepcióján túllépő multikulti kozmopoliták New Yorkban, Londonban és Berlinben. De már lepipálta őt is egy új isten, amelynek manapság sokkal több híve van, és konzumálás a neve. Temploma pedig a globális shopping mall, a hatalmas bevásárlóközpont. Most éppen ez. De hát a világ ilyen. Az istenek jönnek és mennek. Úgyhogy biztosan jön majd a fogyasztás istene után is egy újabb, egy másik, valamikor biztosan. Mert a nyugat történelme nem keresztény, hanem istencserélgető. És ez az istencserélgetés lassan már ötezer éve megállás nélkül tart. Az egész nagyon gyorsan történt. Ahogy vastag porfelhőt kavarva a három fekete niszán lefékezett, ahogy az ajtók kivágódtak, ahogy a felvert homok függöny mögül szinkronban mozogva egyszerre kilépett a tizenkét fegyveres. Egyiknek sem volt arca. Mindegyik terepfoltos atléta trikóban állt előttük, szétvetett lábakkal terpezben. A fejüket többször is körbetekerték hófehér gézzel, mintha legalábbis múmiák vagy égési sérülést szenvedett betegek lennének. Lélegezni tudtak a lyukacsos anyagon keresztül, de az arcukat nem lehetett látni. Még a hajukat sem, sőt, tulajdonképpen még azt sem, hogy valójában arabok-e vagy afrikai feketék. Talán feketék, gondolta Márkó, mert a rövid ujjú trikó alól kilátszó bőrük olajosan sötét volt. Az arabok bőre másmilyen, nem ennyire fényes és sima. Számbeli fölényben voltak és a fegyverzetük elsöprő túlerőt sugárzott. A kezükben aknavetőt, várról indítható tankelhárítót és páncéltörő lövegeket tartottak. Néhányuk nyakában fényes töltényekkel teli lőszeröv lógott, amit betáraztak a géppuskákba. Volt, aki dupla dobtáras gépfegyvert fogott rájuk, de Márkó látott három távcsöves puskát is. Ijesztő látvány nyújtottak. Mint egy kisebb fajta hadsereg. Főleg... Mivel a fegyverei kopotnak tűntek. Látszott rajtuk, hogy használják őket. Ezzel a túlerővel szemben a beirúti két testőre kezükben egy-egy géppisztolyjal és az ócska kalasnyikovokra támaszkodó három arab semmilyen erőt nem képviselt. Legalábbis józan számítás szerint. Elsőre nem is mozdult senki, csak dermettem figyelt. A kalasnyikovosok bambán álltak. A közeledő fekete terepjárókat látva az imént feltápászkodtak, mert azt hitték, hogy a főnökeik érkeznek. Szíriában az Annusra vezetői ugyanilyen fekete nisszánokkal jártak. A szír régész viszont továbbra is a homokban ült. Sok dioptriás szemüvegén keresztül csak figyelt, anélkül, hogy megszólalt volna. A fejét nem mozdította, a szeme viszont ide-oda járt. Elült a por. Kinyílt a Nissanok hátsó felcsapódó ajtaja. Mind a három tetején, végig fedezékében maradva, három mesterlövész puska jelent meg, aztán lassan felemelkedtek a kezüket a ravaszon tartó katonák is. Golyóálló mellényt, kevlársisakot és sivatagi terepruhát viseltek. Arcukat a többiekkel ellentétben látni lehetett. Európaiak voltak, vagy talán amerikaiak. Minden esetre fehér férfiak. És mindegyik célra tartott. A középső a Beirutit, a szélsők pedig a két testőrét vették célba. Márkó a pár másodpercnyi néma csendben azonnal észrevette, hogy az Annusra embereire egyelőre nem irányul fegyver. És rá se. A gészfejű afrikai mini hadsereg minden egyes tagja, miután rendezték soraikat, ugyanúgy a Beirutit és a testőreit vette célba, mint a mesterlövészek. – Akkor most megegyezünk! – szólalt meg angolul egy olaszos akcentusú hang valamelyik autó fedezékéből, anélkül, hogy látni lehetett volna azt, aki beszél. – De előtte szépen elejti a fegyvereket minden egyes beyrúti tuskó! Volt a mondatban a beszéd hangsúlyában valamiféle szikár agresszió, amit az utolsó szó, a lekezelő tuskó, még sértőbbé tett. Megalázóvá hogy a játszmának itt, most vége. Ilyesmi felhangja volt. Ennek ellenére továbbra sem mozdult senki. A beirúti testőrei nem ejtették el a fegyvereiket, de meg sem emelték őket. Nem mutattak ellenállást, de nem is engedelmeskedtek, hanem inkább hagyták a gépisztojaikat lazán lógni a vállukon, újjukkal a ravaszon. Sokat próbált drúzmilicistáknak tűntek, mert jellegzetes Fidel Castro szakált viseltek, ami a libanoni polgárháború óta volt divat közöttük. Márkó később sem tudta volna megmondani, hogy vajon melyik hang volt az erősebb. A két hangtompítós mesterlövészpuska sziszenése, vagy ahogy a fegyverek a lövés erejétől megrándultak, és a tárak a tetejéhez verődtek. Aztán hallani lehetett az elröpülő üres töltényhüvelyek csilingelését is, és közben már a nyers tompareccsenést, ahogy a lövedékek behatolnak a drúz testőrök koponyájába. A repedő homlokcsontok és a pépesedő agyvelő olyan hangot adtak, mintha légmentesen lezárt konzervdobozok nyíltak volna fel, magukba szippantva a levegőt. A két fej azonnal szétnyílt. A lövések olyan erővel hatoltak át rajtuk, mintha csak puha, ellenállás nélküli szalma bábukon kellene keresztül repülniük. Hátul, a tarkónál véres felhőt permetezve, éles csíkban száguldottak tovább a végtelen sivatag felé, de a drúzok álva maradtak. Továbbra sem mozdult senki. Az ember bábukról valahogy mindenki érezte, hogy már halottak, de a mozdulatlanság mégis folytatódott. Három-négy másodpercig nem történt semmi, aztán a drúz testek lassan megrogytak, és puffanva eldőltek, púderszerű porfelhőt verve maguk körül. Ali al -Masri önkéntelenül kihúzta magát. A beirúti alacsony, kecske szakállas ember volt, de mégsem ilyet meg. Ahogy a testőrei elbillentek mellőle a halálba, és ő ösztönösen megérezte a két oldalt keletkező teret, ezt a váratlan ürességet Szinte automatikusan mély levegőt vett. Teleszívta a tüdejét, és így a halványkék zakója megemelkedett a melkasán. Most először mozdította meg a fejét. Belenézett a rá mesterlövész puska csövébe. Valószínűleg azt képzelte maga biztosan, hogy akármi is fog történni a következő percekben, az semmiképp se lehet a vége, hogy ő is meghal, hiszen itt mindennek ő az epicentruma. Nélküle nem működnének a dolgok. De az is lehet, hogy tényleg nem félt. Egyszerűen azért, mert Beiruti volt. Ő maga is drúz. És eddigi ötven éve alatt már rengetegszer látta és szagolta a halált. Akkor most megegyezünk, szólalt meg újra az olasz akcentusú angol hang, megismételve a lövések előtti mondatot. Közben előlépett a középső autó fedezékéből. Túlsúlyos, golyófejű, kopasz férfi volt, keret nélküli, vékony üvegű szemüveggel. Borostás, fehér arc. Túlon túl is fehér bőrű a sivatagi napsütéshez képest, főleg, hogy nem is hordott sapkát. Fekete átizzadt trikót viselt, kapucnis, szürke melegítő felsővel. Lassan lépkedett a tornacipőében. Mindvégig a Beirutin tartva a szemét. A kezében pisztoly volt, de nem emelte rá senkire, csak közeledett Ali al felé. Amikor ellépett a továbbra is terpezben álló gészfejű katonái között, a bal kezével meglökte az egyiket, és mintha rámordulna, anélkül, hogy felé nézett volna, csak ennyit mondott neki angolul. Az arab pacákok is engedjék el a fegyvereiket. A vállán aknavetőt tartó, majdnem két méteres fekete férfi, szinte lélegzett vételnyi szünetet sem tartva a neki kiadott parancs és a saját utasítása között, arabul azonnal ráböffent az annuszra embereire. Nem lépett feléjük, csak mintha tolmács lenne, és mintha ő is tudna ura és parancsolója stílusában pökhendi és sértő hangon beszélni, majd hogy nem ordítva mondott valamit a Kalasnyikovosoknak. Márku alig értette az arab beszédet. A gézarcú hugatásából alig fogott fel bármit is. Az Annuszra katonái viszont a lábukkal azonnal fellökték a homokba állított fegyvereiket. A kalasznikovok puffanva dőltek el, pont úgy, mint az imént a két drúz testőr A keret nélküli szemüveget viselő kopasz alak közben egészen közel lépett Ali Almasrihoz. Az arcát beletolta a beirúti képébe, az orruk majdnem összeért. Érezték egymás lehelletét. Sziszegve szólalt meg. Neked, Márkó, emelte a bal kezét Márkó felé, anélkül, hogy ránézett volna. Neked most kus Nyelvet váltott, és ezt olaszul mondta Márkónak. A mutató ujjával úgy bökve felé, mintha pisztoly lenne, és rácélozna vele. De az arca nem fordult el a beirúti a tekintete továbbra is annak a szemébe merett. Aztán megint angolul szólalt meg, és megint Ali Almasrihoz beszélt. Mennyit ér az a fejszobor, te szarzsák? Hátrált egy lépést, és az orrával az akkád király felé bökött. Mennyit ért volna ez neked? Itt és most? Aztán, mintha viccesen fenyegetőzne, még hozzátette. Ez csak egy kérdés. Nem kell rögtön össze szarnod magad. De a Beiruti láthatóan nem volt megijedve. A melkasát még mindig kihúzva tartotta, levegővel tele, és közben rezzenéstelenül állta a kopasz, szemüveges fej agresszív tekintetét. Az olasz férfi újra Márkóhoz fordult, mert a válaszra várva a csendet láthatóan ritmus zavarnak érezte, és nem akart az irányítást kiengedni a kezéből. Mennyit érez majd Amerikában, Márkó Most, hogy gondolom, alaposan rácsodálkoztál a műtős szemüvegeddel? Ezt olyan széles és nyájas vigyorral mondta, mint aki nagyon viccesnek találja a fénysugaras, régész nagyító, műtős szemüveggé nyilvánítását. Márkó nem értette. Honnan ismerik őt? És honnan tudják a nevét? Az, hogy ő itt van. És honnan tudják, hogy a beirulti is itt van? Meg egyáltalán azt, hogy felbecsülhetetlen értékű akkát királyfejet találtak a végtelen sivatag mélyén. Hiszen erről csak a beíróti tudott, és ő. A vagyonokat érő kincsről Márkó senkinek sem beszélt, leszámítva egy valakit, a New Yorki Beachy Múzeum igazgatóját. Neki értelemszerűen említette, amikor öt nappal ezelőtt felhívta, és megkérdezte tőle, hogy mennyit költhet rá. Márkótól egyedül csak Stephen Wardropper tudhatott az akkád királyfejről. De ő Amerikában volt. A beirúti ezek szerint másoknak is elmondta. De miért tette volna? Hogy a vásárlók egymásra licitáljanak? És most akkor ez fog történni? Vajon ki ez az olaszul beszélő férfi? Ki küldte? Mit akar valójában? És kik ezek a gészfejű katonák? Ők honnan jöttek? Nigériaiak. Az ottani iszlamista szekta, a Boko Haram már Szíriában is jelen lenne. A polgárháború kellős közepén. És egyáltalán, hogyan tudtak idejönni a frontvonalakon keresztül? Őket miért engedték át? Márkó nem értett semmit. Szóval, Márkó öcsém, vigyorgott megint egyet a saját humorán az olasz, hogy a fiam megszólításból hirtelen öcsém lett. Mondj egy összeget! Aztán pakolt fel a királyfejecskét Apuci terepjárójára. Én lennék az Apuci, gondolom kitaláltad. Megint Márkó fejére célzott az ujjával. Úgy, hogy akkor gondolom, sejted melyikre is kell feltenned. Százmillió millió dollár, mondta Márkó olaszul, szándékosan felfelé becsülve az összeget, a hangjában kételj nélkül és tömören. Egyetlen villanásra, mintha a kopasz fejen megrándulni látta volna az izmokat. Az olasz férfi a bal középső ujjával megigazította a szemüvegét, kicsit feljebb tolta az ornyergén. Zavart, elleplező mozdulatnak tűnt. Ezek szerint váratlanul érte az összeg nagysága. Az olasz, miközben emésztette a százmillió dolláros árat, amit csak ő értett, hiszen rajta és Márkon kívül itt feltehetőleg senki más nem beszélt olaszul, visszanézett a beirútira és a jobb kezében tartott fegyvert a homlokához nyomta. Ipparkodjál, már öcsén, pakói. Dökött a bal mutató ujjával a fejszobor felé. Te biztosan tudod, hogyan kell a kocsiban úgy elfektetni ezt az aggasztját, hogy ne sérüljön meg. Ezen a mondatán megint elmosolyodott. Láthatóan élvezte a túlerőt, és hogy ebben a helyzetben ő ennyire könnyed és vicces tud lenni. Aztán megemelte a bal kezét, csettintett kettőt a levegőben, hogy most már a katonái is ráfigyeljenek, és az arabok felé mutatott, az annuszra embereire. Mondjad meg az ópium szívó dzsihádista mudzsáheti naladinoknak, hogy mostantól én seftelek a főnökeikkel. Ugyanahhoz a gézbeteket fejű afrikai gorillához beszélt, mint aki az előbb is tolmácsolt neki. Mondjad meg nekik kellő tisztelettel, hogy a bejrútinak futcs! És amikor itt, a mondat közepén tartott, szemrebben és nélkül meghúzta a ravaszt, és váratlanul szétlődte Ali al fejét. Mivel a pisztolycsövet a beirúti homlokához feszítette, a golyó olyan erővel lökte meg a fejet, hogy durranás közben a nyakcsigolya recsemve bicsaklott hátra. A beirúti úgy halt meg, hogy egyetlen pillanatra sem volt a szemében félelem. Még amikor a pisztolycsövet a homlokán érezte, még akkor sem gondolta, hogy őt ma itt baérheti. Cirkusz az élet, ez járt a fejében, hiszen ő is így szokta csinálni. Bár nem ennyire agresszívan. A levegőt épp kiengedte. Az aku épp lejjebb ereszkedett a melkosán, és akkor, a mondat kellős közepén, a futcs szónál. Véget ért ötven évnyi régiség biznisz. Amikor a lövés eldördült, Márkó épp belenyúlt a zsebébe, és az ujjaival a tapadó korongos, mágnesezet tárgyat kereste, de egyelőre nem találta. A félszenti átmérőjű, pénzérmére hasonlító apró lemezke valahogy eltűnt a zseb mélyén. Próbált nyugodt maradni, semmilyen gyanús mozdulatot nem tenni, és így lehajolni az akkád fejhez. A szíve a torkában dobogott. A jobb kezével, amit két évvel ezelőtt Irakban megcsonkítottak, amikor büntetésből levágták a kisújját, most megfogta az aranyozott bronzszobor éles talapzatát. Tapogatódzva kereste a megfelelő helyet. A lövés utáni pillanatban, mivel most már nem volt egyetlen élő célpontjuk sem, a mini hadsereg lőiránya hirtelen megváltozott. A vállak megemelkedtek. A páncéltörők, aknavetők és gépfegyverek a dobtárokkal együtt félelmetes suhogással átfordultak az annuszra embereire. Áci, Ácsi-ácsi, nyugi, pajtikáim! – horkant fel az olasz. – Velük haverok vagyunk. – Vagy hát majd leszünk. – és a pisztolyával hevesen legyezve leparancsolta a fegyvereket az arab célpontokról. Aztán újra a gorillatolmácshoz fordult. Szóval a Beirutinak, mint a mellékelt ábra is mutatja, fúcs, vigyorgott megint, mintha nem is embertölt volna épp. De a seft folytatódik. Nyugtasd meg az aladinokat. A főnökök leokézták, rájuk csőrenhetnek, ha akarnak, itt van az oldalamon a telefoncsi. Be van ütve a szám, ha elfelejtették volna, és a hangya agyukkal nekik esetleg nem jutna az eszükbe. Tíz milla a végösszeg. Ebben egyeztünk meg a sivatag rendíthetetlen urával, az ő főnökükkel, a nagy dzsínnel. Mondjad meg nekik, had legyenek boldogok. Aztán a melkasán elégedetten keresztbe kulcsolta a karját, és terpezbe állt ő is, mint a gészfejű katonát. Nézte az arabokat, miközben a kétméteres gorillatolmács elmondta nekik, amit kellett. Márkó közben a zsebében megtalálta az apró lemezkét, és az ujjai épp kitapintották a megfelelő pontot. Az akkád királyfej belsejében, a szakál és az álkapocs találkozásánál odanyomta a pici tárgyat a bronzfelületre. Megtapadt. Érezte. A tolmács ez alatt befejezte a fordítást. Az Annusra emberei ekkor mozdultak meg először azóta, hogy ellökték maguktól a homokba állított fegyvereket. Arabul halkan mormogtak valamit egymásnak, aztán lehajoltak a kalásnyikovjaikért, és a vállukra akasztották őket. Az, aki a fején szürke, sapkaszerű Kafiját viselt, odalépett a terpezben pöffeszkedő olaszhoz, és kérdés nélkül leemelte a derékszijjáról a műholdas telefont. Kihúzta a teleszkópos antennát, Megnyomta a vételkeresés gombot, és tárcsázott egy számot. Ezek szerint tudta fejből. Legalább egy percig kicsengett a hívás, amíg valaki a túlsó végén felvette. A szakállas, zöld atléta trikós arab két percig beszélt halkan. Aztán majdnem ugyanannyi ideig hallgatott. Inchallah, mondta végül, ha Isten is úgy akarja, és kinyomta a telefont. A csattal visszaerősítette a műholdas készüléket az olasz övére. Nem fordított neki hátat, hanem, ami kellő távolságban nem ért tőle, folyamatosan őt figyelve visszafelé lépkedett. Aztán ránézett Márkóra, most először nézett csak rá, és intett a fejével, hogy az ő részéről is megvan az engedély. Felteheti az autóra a királyfejet. Te Te nem. most nagyon gyorsan elhúzol, Márkó! – szólalt meg az olasz, amikor Márkó alig egy méterre elhaladt mellette – elég nehezen cipelve a majdnem ötven kilós tárgyat. – Segítsetek neki! – mordult a mesterlövészekre olaszul, akik azonnal lemásztak a Nissanok tetejéről, és pár másodperc múlva elvették a körülbelül négy ezer éves műkincset Márkótól. – Ott az a száros hámvi. Remélem, tudod vezetni, mert most már sem sofőr, se utítás hozzá, akivel okosakat beszélgethetsz a végtele múltról. Ezt megint Márkónak mondta, és megint nevetett kicsit, mert nagyon viccesnek találta a szituációt. Négyen jöttek a beirúti kocsijával, és a firenzei okostojásnak most egyedül kell elkotródnia. Olasz, úgyhogy hadd fusson, mencse az írháját, a egyáltalán képes rá, mert a firenzeiek általában pegyhütt és elkényelmesedett úri fiúk, mint ez is biztosan. Mápoiként örülhelt ezt a típust. De hát megkérték, hogy hagyja futni. Úgyhogy hagyta. Na, húzzál már, öcskös, húzzál, takarodj innen! Legyeztel Márkó dühösen a fejbelőd Beirúti terepjárója felé. Fél órával később, amikor már kellő távolságba ért, Márkó félreállt a terepjáróval a homok sivatag kőkeményre száradt poros útján. Emlékezett, hogy a Beirúti hol tartotta a műholdas telefonját. Most arra már újra feltöltődött a készülék. Márkó kiszállt a kocsiból és bekapcsolta. Várta, még életre kell a szerkezet, aztán tárcsászta a számot. A hívás hosszasan kicsengett, mielőtt felvették volna. Rantó! Szólalt meg végül az ismerős hang. Tessék! Szónó itálus! mondta Márkó. Italus vagyok. És hozzátett egy számsort. Kilenc, hét, nyolc, három, kettő. Szíria? kérdezte a nyugodt hanga vonal túlsó végén, és ő is mondott egy számot. Úgy hangzott, mintha műhold koordináta lenne. Harminc négy pont, 747 éjszak, pont, 730 kelet? Szé, helyeselt Márkó. Igen, a madarak elrepültek, és az egyik nagyon csicsereg. És amint a csicsereg szót kimondta, azonnal bontotta a vonalat, és rögtön ki a műhold készüléket. Aztán még percekig állt a sivatagi út szélén. Nézte az üres semmit. Nem látott se hegyeket, se dombokat, se embereket, se autókat. Egyszerűen semmit. Csak lapos, halványsárga homoktengert, ahogy a a távolban, vonalzó élesen összeért a szinte fehér, alig-alig kék éggel. Két évet kellett várnia erre a napra. De mégiscsak megtörtént és végre elkezdődött.